Bufoya kurbiltzen dira granmiara parrandarako gogoa berpisten Mozorro barregarrien egunak iragartzen Nonalgarata algarata transgresioa nagusiak izango dira Boterea duzuenok dardar zaitezte gure unea heldu da Basen garaia